Tsiardegi gustut errebindikatzeko eta bereziki deskubritzeko pentsalari handi badela. Tsiardegi beraz gaurregun zertarako balio digun esatea ez da errexa, pare bat ideia bota ditzasket. Alde batetik tsiardegi eta beste batzuk, eh, bere belaunaldikoak berrogeita ko hamarkadan hasten dira, pentsatzen idazten ekiten, bai? Ba beraiek gazte edo zirela, ezta? Eta orduan gaude, gerra osteko egoaldean, eh? gerra osteko basamortu totalean, eh, euskal kulturaren da izkuntzaren egoera tamalgarri malgarri batean, aurun, urgentzia horri erantzuteko, hasten dira pentsatzen. Bai? Eta pentsatze horretan, dakite horretan, ba, paradigma berri bat sortzen dute. Eta paradigma berria da, aurreko ba, belaunaldi guztiak, eh, abertzaletasunaren da izkuntzaren da kulturaren barruan, arrazaren gainean, eraikitako mundu oso bat, Ba, ikpurditik e, botatzen dute eta eraikitzen duten mundu berri bat Euskararen zentralidadean gainean. Eta hortik aurrera ja, garatzen dutxihardeik bere bide politiko, sozial, kultural, e, humanistiko guztia, ez?